Тим часом Мері зненацька написала Деселіас, придворна дама королеви. «Ми з нетерпінням чекаємо на вас, Міледі», – писала та, що колись відшмагала Мері по щуках за перший викидень королеви. Ерцгерцог Карл надсилає вам листа за листом, хоча після зради його діда Фердинанда Генріх Тюдор залишає їх собі. Однак усі розуміють, що це недовго». Мері була вкрай зворушена цим посланням. Їй було 16, нареченому реченому – 13. Чи протриває опала до періоду дозрівання, чи майбутня дружина за традицією поїде до австрійського двору, щоб вивчити місцеві етикет і звичаї. А поки що вона наполегливо вивчала іспанську і німецьку, поновлювала в пам'яті свої знання з академічних наук, багато грала на музичних інструментах. «Я буду такою ж вишиканою пані, як Катерина», – повторювала вона. Потім закидала навчання, знов сідала за рахунки, вирішуючи, скільки товарів закупити, що заготовити на зиму. Вона вже боялася відмовитися від звичних занять, побоювалась щось забути, адже її знову могли залишати тут, у Сафолкширі». І продовжувала віддаватися тим простим сільським розвагам, які так любила і які наївно називала волею Мері полювала разом із трійцею своїх залицяльників Бобом Пейкоком, Ілайджою Одлі, Гемфрі Вінгфільдом Їздила в гості до сусідів або у багатий дім свого торгового партнера в Іспвичі, де могла почути свіжі придворні новини, вислухувала його розповіді про сина м'ясника з Іспвича Томаса Вулсі, який останнім часом просто таки неймовірно піднявся і став радником короля» потім Мері поверталася, притягши із собою трупу мандрівних акторів. У замку починалися вистави, а коли це набридало, принцеса з гостями і челяддю збиралися біля палаючих камінів, грали в шаради, сперечалися або ж реготали, влаштовували танці до глибокої ночі. Зима почалася дощами. Та це не завадило молоді розважатися напередодні Різдва. Місячи багнюку вони їздили по будинках і задибах, співали пісень про наближення різдва, або ж, коли дощ стихав, розпалювали на полях димні багаття. Одного разу, коли мері повернулася вже затемна після однієї з таких поїздок, виявилося, що в Хоглі прибув іспанський посол Фуенсаліда, який їхав з Лондона в Нідерланди до свого пана ерцгерцога Карла і дорогою не міг не скористатися можливістю відвідати наречену свого володаря У мері перехопило подих при погляді на цього блискучого вольможу плащ підбитий сріблястою лисицею, на колеті нашито таку кількість перлів і мерехтливих опалів, що він нагадує нічне небо в червні. Штани за останньою модою, широкі, до середини стегон, і крізь прорізи в них пробиваються атласні буфи. А вона? А наскрізь пропахла димом, на чобітках грудки глини, Плащ заляпаний, а в косі застряла глиця. Проте принцеса швидко опанувала себе, випроставшись із істину королівською поставою. Пізніше вони сиділи біля вогню, попиваючи підігріти віно з прянощами». Дон Фуен Саліда, розсипаючись у найвишуканіших компліментах, повідомив, що прибув сюди інкогніто, винятково на прохання свого юного государя, котрий вельми цікавиться своєю нареченою, адже навіть за море дійшла звістка про те, що король переховує рідкісну перлину англійської корони, красуню принцесу, про яку йде поголос, як про розумну і завбачливу жінку, яка провадить з Нідерландами, Успішну торгівлю Прекрасно розпоряджається у своїх володіннях При слові володіння Мері мало не розсміялася І яку дуже любить тітка Карла, королева Катерина Ось його пан і послав до своєї обраниці, щоб Дон Фуенселіда особисто засвідчив їй любов і повагу ясновельможного ерцгерцога і принца Кастилії. підніс їй дарунки, а також попросив, щоб її високість і надалі залишалася вірною їхньому освяченому церквою договору. Тієї миті мері цікавили тільки дарунки – запашний мускус, ароматна амбра, Срібна скринька з перламутровою пудрою, пару рулонів дорогих тканин і декілька дивних птахів-індичок, яких привозять з іспанських колоній за море, і м'ясо яких надзвичайно соковите і ніжне. Мері була задоволена і не втрималася, щоб не наобіцяти дону фенселіди всього, що на язик трапило, і навіть трішки пококетувала. Зрештою, це був вельми імпозантний чоловік Та коли посол поїхав, замислилася Ми тут, у провінції, багато про що не знаємо Та певно не щастить іспанцям з Хелом, раз вони навіть до його опальної сестри підлещуються Звичайно, після такої зранди Фердинанда Але ж не наважився Хел розірвати заручини між мною і Карлом Адже цей союз хотів укласти ще наш батько а за годину, прикладаючи до плеча то малиновий оксамит, то парчу Подарунки Дона Фуен Вона й думати забула про дарувальника Та, як виявилося, ненадовго Марі забрала собі в голову, що приїсти з панця Початок змін у її житті І чомусь саме на це Різдво чекала звісток від брата У двері постукали Леді Гілфорд рвучко підвелася. Чи вона часом не задрімала? Чи розмріялася мучерниця? черниця? Щоб це й ніжитися в ліжку, коли в замку стільки справ? Старіє вона чи що? Леді Гілфорд помітила, що в трубі, де раніше завивав і стогнав вітер, стало тихо. Вогонь не шугає вгору, а горить тихим рівним полум'ям. Точніше, догоряє. Тільки ж вона пролежала, за віконцем зовсім стемніло, і тихо так. Ти дивися і справді розпогодилося надвечір, котра зараз година. Стук у двері повторився навіть не стук, а якесь боязке пошкрябування. Уже тільки з цього Мегілфорд здогадалася, що це дружина Кастеляна Та входь же, Ізабел. Ну, голубенько, що сталося? Боя з капанні нервово смикала край фартуха. Міледі, у замок прибула...» «Що?» – так і піскучила Гілфорд. «Невже від короля?» «Ні, Міледі, ні, просто у хоглі прибула одна вельможна дама. Дивно, як вона змогла пробратися крізь замети, адже одразу видно, прибула вона здалеку». Леді Гілфорд квапливо розгладила складки на спідниці, поправила закоти високого п'ятикутного чіпця. «Вельможна, пані, кажеш?» «Ну, вона хоч назвалася?» «Звичайно, це леді Джейн Попінкорт.